Dacă iubești fără să speri, Autor Mihai Minescu Dacă iubești fără să speri, de i fi iubit vreodată, Se întunecă de lungi păreri de rău, Viața toată, Și-ți lasă în suflet un amar Și în gândire asemeni, Căci o iubire în zadar, Cu moartea-i sor de gemeni. Dar vindecarea la dureri în piept, în partea stângăi, De-acolo trebuie să ceri cuvinte să te mângâi. Acolo afli adăpost oricâte se întâmple, Ca și un amor care ar fi fost, viața ta o împle. Căci un fără răsărit din liniștea uitării Dă orizon nemărginit singurătății mării. Și ochiul tău întunecat, Atunci îl plânsul, Iar ale vieții valurbat bat, Călătorind spre dânsul. Și dau cadențe de nespus Durerii tale lunge, Pe când luceafărul Iisus sus, Ca să nu-l poți ajunge. Zâmbește trist, cu raze reci, Speranțelor deșarte. În veci, iubiovei, În veci va rămâne departe. Și-a tale zile or fi sunt, pustii ca niște stepe, Iar nopțile din farmec sfânt, Ce nu-l mai poți pricepe. Lectura Maia Martin